Széles mosolyal az arcomon hajoltam leérte, és kaptam fel, hogy jól megreptessem a levegőben. Hangos kacagás az be az egész környéket. – Mát, Teó! – ismertem fel magam mögött Daniéle hangját. – Már nagyon vártunk – csapott a tenyerembe üdvözlésképpen. – Kéti, készül neked valami különlegességgel ebédre? –